Dení a ochrané recitace, původní verze v angličtině a v jazyce pálí od Ananda Joty Bhikku, Úprava a překlad Bhikkuni Visuddhi a bhikku Vinita. S menšími úpravami čte Ashin Sarana. Nahráno ve studiu DJ Vena. Nahrávky můžete zdarma sdílet, nepřejeme si, aby se prodávaly.